що його переживала сама, відчувала, як покидає її щасливе передчуття, яким була виповнена ущерть від не першої хвилини, коли війшла до Павла в хату. Але мусила терпіти, і це розчарування. Нарешті вони добулися вершини. Хмари тут здавалися ще ближчими, нижчими, нависали нудотно-сірими клубками – а довколишній простір заступила непроглядна імла. Вони бачили і тільки імлу замість очікуваної картини, що мала б постати перед їхніми очима і довести душу до стану божественного заціпленіння, відчуття неземного блаженства. Проте нічого такого не було. Наталці хотілося плакати, як у дитинстві. Вона й почувалася дитиною, скридженою і ошуканою розрадити і заспокоїти, яку можуть лише нестримні щирі сльози. Аби справді не розрюсатися, вона глянула в небо і відчула, як на обличчя впали перші дощові краплі. За якийсь час непривітна, товща хмар вихлюпнула з себе рісні потоки. І Наталка найперше подумала, треба рушати звідси, доки сніги на схилах не обернулись на важке місово, загрожуючи грузьким полоном. Вона потягла Павла за руку, а той здавалось так іну тропо що діється і що може їх дуже скоро спідкати. Вони вже були біля підніжжя гори, як небо тріснуло і розповзлося на клапці, і з проміжків між ними полилася суцільним потоком вода. Бігли, наскільки це їм дозволяла розквашена маса під ногами, сподіваючись знайти найближчий, хоч на перший раз, прихисток у стінах покинутої ферми, і таки ускочили під її дірявий дах, як ще можна було ним вважати, на пізогнилі дошки колишньої опалубки та дивом, незаметене вітрами, шмаття шиферу на них. Забившись у куток неподалік от пройми входу, а втікачі від дощу перевели подих, розслаблено знерухоміли. І тут їх наздогнав холод. Їхні тіла ще хвилину тому розгрічили від трудного бігу через снігове місиво, за одну мить вистудилися під геть мокрим одягом. Наталка помітила, як благально розгублено дивиться на неї Павло. Вона притулилася до нього, поклала голову йому на груди, заспокійливо провела холодними долонями по ще холоднішому Павловому пошлату. І раптом заспівала. Ой, люлю, люлю, -лю, маленький паперушко, мама ти знайшла, як полола петрушку. Зажурилася молода удівенька, що не зелена дібровонька, чи жито жати, чи солому в'язати, чи заможити, чи дитину колисати. Павло, стоячи досі, Отетеріло і задерев'яніло, поволі немов боячись, що зважився на страшну крамолу, підніс праву руку і обняв Наталку. Вона відчула в ньому переміну, підвела голову, і їхні погляди зустрілися. Вона бачила, він хоче щось сказати, але ніяк не може перебороти себе, губи вже майже врушаться, а слова видобути негодні. Незмигно дивилася йому в вічі, Німо просила говорити і таки діждалася. «На Наталю!» – долаючи дрожь, вимовили його безкровні губи. Вона не вірила, що почула від нього своє ім'я, але вона його почула. «Від Павла! Від її Павла!» Душа заходилася криком і боязнечую, що це відбувається не насправді. — Як ти сказав? — прошепотіла вона. — Наталю, це ти, це ти, і я впізнав тебе, Наталю. Сльози здушили її, та вона пересилила їхній напад, приклала долоню до Павлової щуки і спитала. «А себе ти впізнав? Ти знаєш, хто ти?» «Знаю. Тепер знаю. Ходімо додому. Я тобі про все розкажу. Про все». Наталка заточилась. Якби не Павлові руки, вона б уже лежала на холодній доліці покинутої ферми руїни. Баба Санька в хаті почула, як під ворітьми загуркотіла машина і спинилася. Виглянула з неталченої кімнати у причелкове вікно. У хвіртку входив чоловік у довгополому чорному пальті і такому ж чорному капелюсі. Замить той же стукав у двері. «Заходьте, якщо добрі люди», – озвалася баба Санька. На порозі чоловік скинув капелюха, і баба побачила на ньому сліди дощу.